Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe a vorbi despre cea mai mare dintre virtuțile teologice, dragostea, prin credință că din ciosul își însușește adevărurile mântuitoare și descoperite de Dumnezeu și propovăduite de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Prin nădejde, așteaptă cu deplină încredere ca Dumnezeu să aducă la împlinire tot ceea ce a făgăduit pentru mântuirea sa. Prin dragoste, creștinul intră în cea mai strânsă comuniune de viață cu Dumnezeu. Îl îmbrățișează cu toate puterile Sufletului său și împlinește voia sa cea a tot Sfântă, precum citim în Sfânta Scriptură. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. În înțeles larg, dragostea este năzuința omului spre tot ceea ce este bun, frumos și vrednic de dorit. Această năzuință este sădită de însuși Dumnezeu în firea omului, la creare. Și de aceea se numește dragoste firească. În temeiul acestei năzuințe, omul tinde din fire spre Dumnezeu, creatorul și susținătorul său, socotindul l bunul său cel mai de preț. Dar, cum prin păcatul strămoșesc firea omului a fost slăbită în puterile ei, numai cu dragostea firească, omul nu poate lucra nimic pentru mântuirea sa, căci spune mântuitorul, fără mine nu puteți face nimic. De aceea, pentru mântuirea sa, creștinul are neapărată trebuință de dragoste, care să lucreze cu putere de sus, adică cu dragoste suprafirească, de dragoste creștină sau de dragostea ca virtute teologică. Dragostea creștină este puterea dumnezeiască revărsată prin sfânta taină a botezului în sufletul creștinului. Prin aceasta, creștinul are în adâncă și curată către Dumnezeu, bunul său cel mai înalt și dorește din toate puterile sufletului unirea cu el și are voința hotărâtă de a împlini voia lui sfântă Jertfiind în caz de nevoie orice bun pământesc. Dragostea creștină este de la Dumnezeu și este dată omului în dar, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile voastre prin Duhul Sfânt, Cel Dăruit Nouă. În Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 5. Dragostea este cea mai mare virtute și chiar izvorul și suretul tuturor virtuților creștine, fiindcă toate celelalte virtuți trăiesc cu adevărat și rodesc binefăcător în viața creștinului numai când sunt luminate și încălzite de dogoarea arzătoare a dragostei. Adevărul acesta îl arată atât de minunat Sfântul Apostol Pavel în acel, pe drept numit, imn al dragostei creștine pe care îl găsim în capitolul 13 din epistola 1 către Corinteni. De a grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-umam aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul prorociei și toate tainele le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să muci munții, iar dragoste nu am nimic nu sunt. Și de aș și împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am Nimic nu-mi folosește. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Text din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, versetele 1-3 și 13. Deci dragostea este mai presus de toată știința și cunoștința. Este mai mare chiar decât celelalte două virtuți teologice, credința și nădejdea. Fără puterea dragostei, credința slăbește, căci credința este lucrătoare prin dragoste, iar nădejdea se ofilește și scade mereu.